ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يذلله فلا عدي له ونشهد الله لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا وزندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مسلا مع بعوبة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أرادون الله بهذا مثلا يظل به كثيرا ويهجي به كثيرا وما يظل به إلا الفاتحين الذين ينقذون عَهْدَ الله مِنْ بعد جساقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما الله به أن يوصل ويحفدون في الأرض أولئك هم الخاترون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا ایمان لمن لا احد له او كما قال عليه الصلاه والسلام زمای زمن الله الله جل جلاله ده انسانیت ده <يدى> هدایت ده <يدى فارا> اور قران مقدس کې په مختلف طریقو باندې د پوهیو د سمج بیان خړل وي وړو ځای نو کې په توګه د عقل باندې په دلیل عاقلی سره الله تعالی د انسانانو د پوهیو د سمج د پارا ډیره یو ذکر کړی دی نظر کېږي دغره کې په دلیل وحی سره په کې د مختلفو اقوامو او د قومونو د مختلفو بیان او حالات ذکروي د لپاره د تفکر او د سوچ زغره کې کله کله په قران کریم کې د انسانانو د پوه او د سمج د پر الله تعالی مثالونه ذکر کړي د دې د پاره چې دا خبره د انسان د خلکو په هو سمج تراشی په دغه وصف سره دغه رکړې د ډېرې طریقې په کړه نه کریم کې ځای استعمال شې چې الله تعالی په هغه طریقو باندې په مختلفو اندازونو باندې انسان د پاره بیان کړي ده چې په دې قران او سنت باندې د الله په وینا باندې په صحیح طریقو باندې کوښ دا کومه ایت کریمه چې معولصولو پځایې کریمه کې د مشرکین او د کاثرو د اعتراض جواب ده دا لرنګي رسخه په دې ذکر ده واعده ده پر کول او دا لرنګي ده الله تعالی د احکامو پروالي او دا هغه پر کول دي په ډېرو دینو کې الله تعالی مثالونه ذکر کړې دي په قرآنی کریم کې دل تاسره الله تعالی بیان د مثال کړې دي د دې خبره بیان کړې د الله تعالی چې په قرآنی کریم کې مثال ذکر کیږي د پاره د عبرت او د پاره د پوهي لکه مشرکینو اعتراض کوو چې داسنګه قرآن دې په دې کې د داسې اشیاء او داسې چیزونو ذکر را دي یا هغه مناسب دي معامل امام رئیس دونو بدلته الله تعالی فرمایل چې اس تاسو د پوهه او د سمجه پر الله د خبره پاک خیانه کوي یو مثال دا, دا بیان کی ان کدا ماشيارا غنور کوټه سویره او مطلب او مقصود د الله دا دی چې دا انسان په د خبره باندې کوشي دا سه قابلیت استراس خبره نه ده دګ او اسلامې مشرې نو ډیرر را او اللهلا د هغې په قړې کریم کې جوابو و کړي دي پهی جا ان یو ځان په کولدي په طور د ځان په کولوان دي انسان له په کار دی چې د تپوسو سوچو کې پ سر وکي دغه نرو د تپوسو دا ملی او یو د پاه انسان دی نهتو د کم پکوالیو پتور دے شراب باندې راغستگی جائز دی اے پے اک انسان گناہګاری کیہ دی دردانو کہ دان دیو متاله کلا ذکر کوي جذبونه قوت تپوس مطلقاً نکوي دا رنګي دل تعالی تعالی فرمایي چې دا مثال الله تعالی تاسو به نړۍ د فاراد تشي دغه خبره چې تاسو پوښښې د 15 رد طرفنا پکما خبره چې الله تعالی تاسو ته نازل کړی دی په غواه باندې وسو چې الله تعالی دا بیان یعنی استز تمام دې و کله خدا الله خبر دا هغه ته عزت او دا پا پا قدر سره نگاه کرو غوړي الله تعالی ته ہدایت وکړي او چې څوک دغه قرآنی او د محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم څونه ته چې کنده په کمزوري نظر غوري په نیکی ته یاخو معمولې نه کیلا الله فرمایي د دې انسان د گمراهي سبب جوړ شیدل دغه حدیث مبارک کې راغی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صحابیتہ چې ته نیکی چې کوم نا کلمه غنه بد غړل نه کې خو جو ګنازه هونه یې کې کومه مګړه معموله غو دې او څه ورنه وی معموله غو او تباه راست چې کوم ده بعد دا ماموري نه غنه ماموري لګنی کې ورنوي دا پلار کې غنه پروتا شاګه غلار نظر کو دا ماملو غو د څه دي دې تمام کم نه غوړ جدا پهو ان ماموري مې کلا مرداج دا ماموري نه زکه دا, دا زکه وه حدیث کې راځي بخاری او مسلم حدیث ده رسول الله صلی الله امام صلی الله علیه په جنت کې پدې ورځې باندې چا یوونه دلاله نه وکړو د دې لپاره چې د مسلمانانو ته تکلیف نه وي بلادېس کې راځي چې ور دلارې په ختیډ ولاردو د افغانستان الله رې په خت پر أغلو یو صاحب راغی یو صلی الله تو أغې نه کړلا خو دینه مخکنیو مته خبره غوا هغه څنګه یو اعلی او اجزال رې کوم د دې لپاره ازرائیل مسلمانین ته مسلمانانو ته په تکلیف ودرې دردونه په دیوځ باندې الله تعالی دخل الجنه فاتخل الجنه الله غره جنته داخل دغه درجه په حدیث مبارک کرازي ابي الرسول سلام فرمایي چې دا څنګه وه تا ګناہوں کم نه غړي ماملي غونډه ګناه د زبنل چې دا خو خبر نه نا خو ماملي خبره دا داګه ماملي خبره په دیوځ باندې تا نړۍ ګناه تورسته اوه ایا دا چې ګناه ګناه نه وایي معمول غو نه ګناه مې خو ته ګناه نه وایي وا اتفاق د علماو باندې انسان د ایمان نه وي په اړه خو چې کومه ګناه ته ګناه وې او معمولې ګنه جداه معمولې ګناه د معمول غو نه سيز دي نو نبی رسول الله پرمایا د سمکوي دغه په معمولې سيز باندې کومه مثال کړ جهانم ته لړ شي ذریه ته جهانم د زړه پالو نو الله جل جلاله دا انسان د پههېدې فارغ وسارونه ذکر کړې ده د الله تعالی داغه امر او حکم پرمایلو دی چې دا مثال د دې د فارغ ج تاسو پرې باندې سوچ جوګه استې کړو کې پدلایل عقليه او پمښارون باندې د دې د فارغ تاسو حق او صحیح خبره معلومه شي او دا غرنګي داغه د منولو د نه منلو متعلق دغه قرآن چې کوم دی دا اول نه واخله تر اخره پورې سجبه قرآن کې ذکر د هسته د معمولین له د معمولین څخه یې څه تاسو ته معمول وګرځي دغره کې پدایېت کریمه کې فسترونو ذکر مقصد دا دی چې ګناځ کم و هر څومره وي و ګنامه امور نه غني زکاظ سبب د گمراهي سب او د څه جوړي او نیکی چې کمادان یې هر څومره وی هغه امور نه غني زکار ما امور غو نه سبب د جنت جوړي دا یو کلیه قاعده دا ذکر کړه چې نیکي نه نه کی وی هغه څخه پدرو نظر کراغه ته ګوري په دې باندې محدثینو په خپل کتابونو مختلف ینه باب ترل مختلفو طریقيو مختلف اشياء باب طرق الخير ینه دا خیر په کارونو کې چې معموله غو دي کار دی او کلهي کار دی دغه متعلق چې کندره احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر نوزل دا مقصد دا دی چې نیکي کای نو نیکي ته بدرونو په وخت نظر سره وګوري چې دا د الله درزاز سبب دی او گناہ هر څومره ورډه یې مامولي نو هغه ته وجګنه پدې نه ګوري چې دا د الله نه فرمانيه او دا هغه مدينه فرمانيه نه چلنګلا لګلو کړی را دغه نه فرمانيه وشا په دې ځکه الله تعالی په دې توګه فرمایي چې مشرکینو دای اعتراض کوم نه دا غلط دی انداړي چې هغه اعتراض کو الله تعالی داغه خبره بیانو کو مقصد دا دی چې کله ته دا چانه چاوه د اعتراض ان هغه حلقه چې دا غنه تاسو ګیلامه سره یا تا یتا دا خبر اوکا دا مات بیا که په شنه ما خبر تیاو کیږي چې هغه نورس کا جکمن بیا او ته هو چې راځي ته دا یو یانو په دې وخت الله فرمایي چې تاسو د مثال چې ګنده نبی رسول سلام الله تعالی وکړي تاسو په دې باندې ځار کوکړې پر دا غنه اعتراض کول د معاملې څه ډول وي پدې الله تعالی داغه بیان وکوه ان الله لا یستحيي یقنه لله تهلا با نه کوي خ نه کوي دې خبره نه یې به مسلم ما په فما خوکه مثال رکو ډوي ما باتن په شان ته د ماشيبانې فما کوکه یا زیات ته دی نه د زیات د دی ما شي نه زیات وکوو ی ول نه دا د پوه دسم م د پااره نهوي داس د ان کم زوره خبره نه ده دادلله د شان نه خراب خبره ده فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ خاصتا چې ایمان راوړل دي نه د پوئګي شدا د جره د طرف نه دي او عمل لذينا کفرو هغه تا د کو پرکړه دي په ی کورون نو الله به ازا مسلا څه اراده کړې الله صلا به ازا په دې مثال کرا دغه به مسله چې د قران حکم د سنت د نبي رسالتو سلام حکم باګه کې مچو چرانه کې او په امانه چې کله تاسو چې قرآن حکمونه ته غرینګ درنه درې څو سلام سنت دا تورسي باګه باندې بالکل بغیر سب چوند چرارې بغیر دا او دا وروڼه ته بغیر دا اغه سسته نو باګه باندې عمل کې پاک وخت کې مایوزل به لالفاسقین او نہ گمراه کیږي بلے باندین پر بیان د نصال باندې یا په بیان د حق باندې مگر غل څه لای چی الا الفاسقین مگر نا فرمان مقصد دا غیدان ذکر کړو فسرید چې کله الله تعالی طرفنا د الله تعالی کتاب او تر حکم بیان شې د حدیث بیان شي او څوک تر نه انکارو کنه الا الفاسق انکار نه کوي مگر فاسق انسان کډېر دی نو چې الله تعالی پرمایي جو قران مل لے گلی دے دایت دا, دا پارا قران مالک الکلو دے دایت مل دیږي قران به ګبرهې کتاب مل دے لګی دایت ستای وي چې سز نبی رسول الله تعالی به قران کریم کې لګی دے محمد رسول الله صلی الله وسلم بیان کړی دے دا دایت وای او چې کونس قران نه خلاف دی د سنت رسول الله صلی الله وسلم نه خلاف دی تو ته ہدایت نه کو الله او چې دایت دا ګبرهې دا زګجې د جوړې مومن پکر د وروسته او په د رشتهمه سپاره کې هلله لا فرماي د فرون په خانکانان کې او سړی او ورجلوم مومنون منالی فرون د یت مهممان نه د ی صورتت د مومنون اک سیت دکرمه کې دغ دی کرد دی نو مستثال سرات اسلام او د هرنګي دا سره او نه درځلي مؤمن چې یو څړیو هغه ایمان راوړو په مصطلی صلی الله علیه وسلم باندې خپل ایمان پټ ساتلو راغه خلکو د هرنګي مصطلی صلی الله علیه وسلم یې بیان د الله تعالی د وحيو کوج د تعزذ نبی ست شهادت دی نو تران خلکو تړي کله جاغا بیان کو کوو په دی طرری کو بیان و کوو چې خلکو تاسو حاله سړی ووجې یکو لرهبي الله چې دی وي زماار بل لا تلا دی تاسو دا سړی ولې ووجې حالان کې دي کمېقده جا کوم بل الب ن تې مرد دی کوم ی دا مستثال را دوست سلام وایي چې زماه بل لا دی په دې ووج باې تاسوډ ولې ووجې د کله سوچو ک کوکې تګرنګي کنيوکار کوي نو سوچ فکر سره او ګندا کړ قتل کول د چا قتل د د کو لایلی سخت ګناده هغه وخت سوچ او فکرو کا جلا تړا وزن مخه سبان دی وزن او سلام تکوم کو مخه سبان دی او اي کو کاذبا فعليه كذبه و اي کو صادق يوسف كل يوسفكم باز الذي يعدكم اغه تو فرماایل <سؤال> په دې باندې سوچوچکه چې رده دروغجن وی خو په دبا نه د دروغ څخه زیاده یا په تاسو باندې څنګه ګنا نشتا کمو سلام تاسو دې کوم خبره کړي کدي په خپل خبره کې ته دروغجن وی نه خو په دبا نه ستزاد دروغ ودا ته په خپل ستزاد سکه خو دې نه سوچو کې وایې کو کاځ په یو کو ساجکن یو سبو کوم باذلذيه يعذكم کچر دې رښتینه وی نو تاسو سبا سزا برسي تاسو سره دې دا واد کوي دا داسو ج کهې دته وای او دا رتیا نو بیا بسسته کوئ یا به د الله تلا د ظحت ګرځ او که نه ګر دی نو ده په جوې فرونته یا قومې لګل کومل ملکولیوم ظااهری نلارو دی او توستا دپاره کوم دی بیا دده وي رجلې مومنستا دپاره ص ظاهری بعد چایره دنیا دا تاسوه د دنیا ظااهر تا سر دی چې تا دا خلک مکلو کې وې هرته تا سره موجود دی وقدر الله دا دا ما لا استطاع ركن استعصى طاقه وقوتو تغرنگدار زماد الله تعظاننا شی بچ کولے فرعون وتو ما عليكم الا ما را وما عليكم الا سبيل الرشاد زجکم سبین ما زما جکم سو جو فکر استاوس دپارن وختو زجکم دې نوی نه زجتکم سو فکر می دغه زوینما پاګمان زپو یما وما هديکم الا سبيل الرشاد ازا خودنا نا کونتا اوستاو نا خیمتا اوستا مگر لارد اے ہدایتو پھر اور خلقوں دیوئے زمان بن دیگی کاوئے ہیں ماہ دستیج دے لگاوئے ہیں خلقوں دیوئے جدالتاکو رہے ہدایت خیمتا آت دے اور اس کا مسیر موسیٰ علیہ السلام و بیان پتیر اور اس کا ذکر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام و بیان پتیر ک راجلې مومن و چې دامان را وړی وقاله لبي اما نه یاقومت <متحدث> تبیونې هدي کوم ستبي د رادو زماکومه زما بیداری وکې د مستال صاتو سلام سوی دا د سب یا نوما د تاسو زما تبیداری وکې ځکه هې کوم ستبيله رادو د تا اوسه فزن کومه ت لشااد دلارې د دایت ان کونم دا جزه د تهدایت خې نه ما تهسی د دا هدایت ده دا یاد دې دا حاکوبه رجل مؤمن وته چې نزد د ترې کم دې ہدایت خیمه او فلکونو دې ګل کړی مقصد دا غیدا او دلته چې خلکو هر سړی به جذب ته ہدایت خیمه زبها کوانې زبهم چې جذب ته بل وو جذب هم بل وو جذب هم ته بل چاو م نه هر سړی و چې دې ہدایت کوما الله تعالی دې زلو کړي کم قران کې څه ذکر وي او سنتو کې څه وي په وزین طریقې سره باغی عمل کوا د قران او احادیث څخه او نه سمالومي ودک حق نه چې په قران کې نشته په سنتو کې نشته د صحابه په قول کې نشته دا څنګهږي دا به نه ثابت دا به نه شریعت کتاب کې یو څه ثبوت نشته نه حق نه ای دی خدلتا مطلب اے الله تعالی فرمایل پيقولو ما ذا رااد الله بهزا مصلاه استرااده کړه د الله تعالی په دې مثال سره په شرکتونو بیل تیرادو کو دي داواله د پیر امرونو ته سره یو نه نوې نه وی ا څه خبره مو تکوي الله تعالی فرمایله مثال چې کم ده او دی مثال سره په بیان د دې مثال سره رو وکړ کوته دایته نصیب شي دنیا کې او ډیر خلک په دنیا کې د دې سره چې په لې مثال په بیان باندې چاغو ته کمزورې نظرو کی یا په څور د اېترازو کې د الله په ذات باندې ذکر د پیغمبر اعتراض کو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتراض کو په قران دی اعتراض چې کم ډیر سبب د گمراهي او د استال پرد انکار قران نه گمراه کایې سو سنت نه گمراه کایې په قران او سنت چې او نه مرل نه گمراه شي مندا جو قران سنت الله لګلې د ایت د پار دی دا انسان د اسلام د پار دی ژوندګه د کټې ډول طریقو د غرنګ قانون سره د پال لګلې او کټه کمزورې غنې او د دې نسبت نسبته او عمل ته نه کې انکار درته او کو الله د کتاب او د نبی د طریقې د حکم نه د عوامل کم بده ته گمراه شې دا سبب د گمراهي وګرځي دا دا ستاله انکار د کمې دا سبب د بشید د گمراهي ګرځي او په به نهه انسان مرا کېزییک انستان دا فرمانېده چا تا کې دا لایر دي چا په لې دا خبره و چې الله چې کم نهزه پیدا کړي د خپلی بندګې دپاره د بل چا بندګې نه الله زه پیداکریم د خپل زی د منلو د د خپل تا پیدادارې د پبر تا ددارې د د بل چا د دا د دا بل دا خبر د منلو د الله نهیم پیدا کړی کله ټول مخلوو کې د هر چا منخ د قرآو د سرلاان کې به منوه په سغوت سره دې په تشرې سره به منه دغه کومه اعتراض نکړي په قرآن او سنت باندې اندازه غن مخنا وړي په دیوځه ان نیکي کا هر څومره وي وړو وړنه وي स्वागत ورسکه پر درون نظر سره غوري په چت نظر سره وګوري غړې رخه لګې چې کله جېبه پرز موزه شنو هغه خبره وم غړې را کړه څو څو ځله د چیرغه له ما کړه او د کم خلک په یوه ما جوه پرز باندې فرض موځ کیو لارشي دی دا ترا سنت ما مولې باندې کارکاري راغو سنت دي دغه الفاظ د الفاظ کومي دا د جختي دا دي دا الفاظ دا قران او سنت د دې قدري دا غو دي مقصد دا چې سنت په پیدا سنت د کولو د پاره نه دي دغه اوس روزه دا چلوجرا شي وروڼه درې مې څخه لږه کې یوسف تراوی کې درې سلوص قرانه کې دا غو دي سنت دی خود د کواجه سنت دی جما پیغمبر کړی دی حساب پیغمبر ویلې چې دا کوا او تر جناز پیغمبر دا جو زه نه کومه ان وخت دا پیغمبر خبر نه بنم ما پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کيو حدیث کرا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي فرمایي چې راځه راغلا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته غوغه تقریر او بیان ويته او هغه توفر مې زما صحابو په صبح نه هه مشرغ یا غداب مسررت میاشدا هغه میاشلا تعالی بو تص بنرا او صلا جغت رحمت میاشدا هغه میاشلا تعالی بو تص ماجرا او صلا چې دا دخل کو سره دسته رحمت او څنګه کې دخل کو سره دنه یک کور او فقلقو باندې طرفم کول او میاشدا یعنی رسول الله سلام فرمایي انسان په دې روز کې اورج روزو نه والا د الله تعالی رضاد پره او شېت کمي د الله عبادت کو الله تعالی وجه جنت به کوي عادی کړي الفاظ را دغه رنګي د توڅوې جناب رسول الله وسلم ته ما ته دروځي امرام کړی دلناطلا او سره د دې نه د دې سنتو د کول نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم په خپل اعمالو سره چکه څرګند کړل د جوړایو یو فرض کومه فرض مو د سیده اوسه ما د ورځې د تراویح سنت دی د ډېر د سپکوالو د تخقير عمل او د تخقير خبره او څوبګرياو چې بار تکل تولاړي پلوشکاره به یې بار چمز گئی نجما د نوځ بهار ولاره دی ول سره خبره کوي کي کي چې دلته سلام و چې جذب کور تړي دا څه مقصد شو چې ځانیک دې کار د خپل کار له لاړو نه ځام خیرت د سنت پاتې شو چې د نجما ولاره خلک چې کوم نه موس کوي تلاوي کوي تبهار ولاره یا په دغه ځې چې ځان له خبره کې او د کله خلک سلام وګرځي او جاتا کور تړي مداخکاره خبره د کته و او کنه خو استاد عمل استاد یعنی د عمل دا خبره ظاهره وي چې د سنت مخالفت کډ کون اصلاح په که محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسنت و قدر و عزت نشت دے نزل تا اللہ فرمائی کہ قرآن کریم باندی جکم دے گمراہ کی یہاں گا انسان ان کم انسان دا قرآن اسپک د دا قرآن حکم کم گوگنی دا نبی سنت دے تابیوی وي تا دے جکم دے پر دنیا کې گمراہ شو دے و جا مفصلیون تا دیر تفصیل ذکر کردیر دوی کہ دا مانا چې قران باندې نه گمراه کیږي په سنت باندې نه گمراه کیږي او ځکه کله قران او سنت ذکر شي یو عمل <سؤال> د قران او سنت دی او ته داغه نه مخواړوي دی هغه باندې کیراز کوي نه مخواړوي یا داغه نه انکار نو دا سبب د گمراهي او ساله پاره وغورځي دی تر چې موږ دې اوکو ته وته عمل چې دا د ساله پاره لا گمراهي او دا باندې کیږي سبب وغورځي دی چې نه دي سنت پکې او دا ته دا لرنګي روزه په استناد شریعت کې څه دوي ابا اورست ذکر کوو روزه په استناد شریعت کې ولیکي چې ده تا نبی رسول الله پرمایي چې روزه د دې ته ولیکي سحارده ختونه د نور د پروتو پوري د سحارده ختونه واخل ما ماخام د نور د پروتو پوري د خوراق د ښکار کو د خوایشات پرېش کول د روزه ولیکي چې خوراق بم نه کې اسکار بم نه کې د خوایشات نو رمضان ساتي دا انسان ته دا د ورځې دا او بیا سنت د نبی رسول الله د دې خبر تشریح کړی دا او فرمایي دي دا ورځې کې د دې جواز دان دا نبی رسول صلی الله علیه وسلم د جنسان په د ورځې کې غیبت نه پریوي که څلې په ورځې کې د سنت احتمام نه کوي که څلې په ورځې کې تراوی نه کوي د غیبت نه ځان ساتي د غرنګي نور ته غلط خبر نه ته فاحشه د خبر نه ځان ساتي تغراں جے دخلاو تے غراں جے داکے نزان مسافی نبی رسول سلام فرمائے کہ اللہ تعالی دے کہ ضرورت دے قبل تنش شجے خلق قران کو اس کا کرین مر دار روزہ روزم نہ دا تے وے وے نبی رسول سلام فرمائے کہ تاں سو ملے کہ جو روزہ اس دے روزے فرق دا دے پرج جو دا دور عزت اللہ روزے پدی کتاب قران کریم پدی روزے کی نظر کرے په ګار کولای چې په ټول معاش ته په ټول کال کې په ټول ژوند کې انسان دا قران او د سنت تابع وګرځي او خاص کر د نبی صلی الله علیه وسلم په شمایل او د غفلات او بخنا کو کې ایمان د ستنو ذکر کړی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم او رسول نبی صلی الله علیه وسلم باندې کوم د ډېر عبادت وکولو فرض مسوبه کو کو خدا غط ډېر نواکل وکول ډېر ذکر کار بد الله تعالی ډېر ذکر بد الله کولو تلاوت د قران زیات کولو او اوجه کې او دغرهنګي څول ورځې چکمنده خبر په عبادت په ذکر او په تلاوت او دغرهنګي بلحدیث کراږي چې تخاوت باندې رسول الله صلو الله علیه و بروزه کېدل زیاتو هر څا سره باندې رسول الله علیه باندې د تخاوت معاملې کورې څور سرو نو ټول د مخلوق لور لو کول زګد ځانیا چې چکمنده دغه مخترت میاشد د دیو د موسی مسلمان الله پکا باندې کېدل او ورځې راشنو د خوشاله اظهارو کې چې الله د ورځې تراو رسول ایندہ روزے سکندر پت د نیکیو بیان بیا بړیا ما پکاره دا وی چې روزه راشه خوشاله اظهارو کې او پروژه کې د روزې دراتلو رمخ کې دا اعظم اراده وکړي چې د الله تعالی عبادت وکوم یو مسلمان فرض نه پرېږم د هر ماجسترا د کوم نواصل حاصل وکوم د ټولو بجای ځکه مخه باندې فلکو و الله تعالی ذکر تا بیا دوما الله تعالی او مغفرت وغواړم الله تعالی کتاب تلاوت وکوم یا د کتاب وکوم په سمج په حال کې الله په هیڅ سره کبال الله تعالی پرمایه نه کومه د کټمام او اخی دا الله څخه یې معاف کړی مقصد دا دی چې الله تعالی اجازه رسنۍ آیت کریمه کې دغه خبره کوم به کړی یهودا الله پر هغه باندې ینقذون عبد الله من بعد انثاته و یقفعون ما امر الله به یوصلو و یفدون فی الارض اولائک هم الخاسرون ها خلک ینقذون عبد الله کید ماته یوالد الله تعالی یته تعالی الله تعالی دا وعده کړی چې الله مصفرت ده دا کومه دا دا به مسلمان دا الله دا روزفرض دا بنسمه چې روزه راشنه تیز ما خو ګرمي کی ډیر خلک پپټ باندې روزه کوي ال پخوا و خلک وي او پنجاب دے خلک چې کوم دی روزه کوي او سره پنجاب ته جدل ته چې کنا ډیر خلک روزه کوي ډیر خلک دې په لار تم پتاه او دې کور خلک دمپت یا خلک روزه کوي او توای وطن او کایو روزه سوږي مذلل الله نه چې نو فلاره مته ګوري موله مته ګوري مذلل نه وکارت نه چې بل څنګه په دنیا ما دوت قاریو او چې الله یو خار حکم ما تې قصدن امدن ما توي ورګانې شک نه سره کوپر تبايبه نه لري الله فرمایته د الله سره دا وعده کړل چې روزه بنصم فرض اټول فرایض چې کم دي دا ينقذون عهد الله کې داخل نه عهد الله نه مراد احکام د الله دي ټول احکام چې کم دي دا الله تعالی سره دا خبره وعده کړی دا پس دا ویله دا کلمینا الله بدیو باندې وکستو صفا صف عمل وکوما او جمه امر الله به ايو صلاحات الله تعالی حکم کرے پاک باندې او دې کولو دلته فصېړو زماینه کلي کړیو یو دا چې زما الله نماز کوم خپل خپلوان دې رشتہ دار د سرت سره خپل عالم د حقوقو خیال وکوما لحال د کوه او درې ما دې ما دا با دا سترونه ذکر کړیو امام الله مولا موږ کومه احکام الله تعالی دې پخمراد واده ده عاد الله نه مراد عام واده ده به دنیا کې د چا سره واده کړي ده چې بال تووادهش به دا کار به کوم پانیددي ل بر را زما او دا پخپله غواده بانندې خاام کامل کې کملا پرې لو کو داس د بنا كبيرره ده او ج نهمرادې که عمل الله احقام الله دي چې الله پهاخلهستا پاقام باند یو پور پره طرریق دی ته ان عمرو امر د الله حکم د الله نه احکام د الله مرادی دا رنګ یې وېستې دونا ويڅدونه په ارضی پرې وخبر پکې د ذکر دا الله وعده ماتوي خپل وعده چې کوم دچا سره و کې بدونه کې غم نه ماتوي الله خام چې کوم ځارو د حال او خیال هم کوي خپل وعده سره چې لرحنیم طالي ويڅدونه په ارضی او په دغه کې مړه څنګه چې فسادونه کې بدونه کې فقط دې وليکه انسان د قران له خلاف حکم کوي او سنتونو له خلاف حکم کوي عدالت را سمات کوي الګي څوک ظلم کوي بچاوانه بل مسلمان حق ماتوي چې قتل وکړی تعال کوي دا کوي بنا کوي دا ټول د څه وليکه یو څه دون له خلاف دي فتاوت کوي په دې او خلک وته شوی دا کرپشن خد کوو د ملکنا د کرپشن معنی دا بد